دې دین سي زما کا خر سکړه زما کا سکړه یو پليټ یو پلاټ دی باندې کراچوالو لاوړین پويګي موږ نه پويګو پليټ کوارټر ته و جو آباد کوړي او پلاټ چې کمونو چې بس نه هي ته چارجه پېره تاو او دن بګي آبادی نه نه غې ته سوې او پليټ لیبل ته وې آباد زا کومي مسلمانانو په کاریګي نو پلاټ واغستو دارمانه پلاټو چې چار پیرته دیوال صرف سو ابتکار ځان لا پلاټ واغستو پاسی وا. بس خو بیا ربهه پاسې دوا بس چې کم خو بیا سوه پاسې دوا توجه کیجیے ابتکار ماشاءالله اوپره پیسې او سرپړتیوی ډایرک ترګاڼه نښتا کړلو پای کې سو کړا عبادی کور پکے جوڑ کو پینز شپاک چاہتا عبادی پکے اکڑا واقعی دی سب پکے اکڑا بے عادت سے شے فاسد دا دن سے دو لگے پلاټې اگر پلات دا تسکو حوالا کو دے ہو لگے پکے سو اکڑا عبادی اکڑا سو اکڑا عبادی دې وکړه چې سګې به په اساس د واجبو پسخه قبل القبض دواړه قبضه قبض قبض کول شي قبل القبض دواړه پسخه کول شي بعد القبض هم قبضه کول شي کنه مخ خطر او سګې دی ها پسخه گئی چې پسخه گئی نو سمات څنڅل و گئی دا باندې چې بکی چې اکرې دا ابتکار کړې امام سے وئی خورخ کول جواب مشور استاد جی اغوی ابتخار پک بادی با دکړه نو دو دن سید حق ول استرداد ختم دن سید اوس دا پلار واپس کولای البته به نه پسات لري کول غواړي مچ پسات مونږ مو تقرر کړو مچ کم قیمت د دوړو مقرر کړي او اکه قیمت وركون مونږ به بیا پاتې کو کنه نو پسات ته ختم نشو مونږ به د د پلټ بازاری قیمت ګورو بازاری قیمت ابتخار ته هغه بازاری قیمت د د پللار څکه ورکهادی ستا او د پلاټ بازاری قیمت سکم. پرس ک دواړو خبره کړی وه په 15 لاک روپوانند دیڅ باې بازاری قیمت منګ یا د پ نه کمو یا د پ نه زیات دا خو کله د بازاری قیمت نه کم شو شي. مقابل شو یوه بل لهاز وکنا و بازار کی قیمت بې 15 ری خو ته تاله په 12 سو کو دار کوم کی کیداسي بازار قیمت 15 دی دې په بازار قیمت نه خرڅو کوم بسات راخله واخلګ نه خرڅو کی کیداسي کنه کی نو مونږ با د 15 پرېدو اچکم بازار کیمت ته کاغذ 13 د کاغذ 17 اکو مونږ په خاړه ته و چې دل سکا ورکه نو مونږ په غبي عملو ورنکو نو کم کم د په ساده خوړی دوکان نه فه شو کنه دار چا مسله دا امام سید صاحبنوی ابتخار تبو چې خپل مټیريال لغون کا خپل بالا کون ملاکون لریکوا د بلازابات دی د دې روړو نو خوږي شاول لاواله وای لریکوي په بعدي ماته کا کچر ته د په کې باغ کرلو په پلاټ کې څه کرلو باغ کرلو ورطا ای خپلی ونی نڈاوان اولی تا تا پا پاسی دا کی کول داسی سعیدہ دا بعد دید ای خپلی خرکتی سیمر سکی لریکی اگاری تیوالی او پلاٹ تیچ کمدنو دنسیت تسکی دا سی دا سی دا بلا جان هر دوڑی نو خوگی کی استاجی خوگی دا اگا خوڑی رم دل سڑے دے خبر پوش ہوئی کنا دولو مذہبونو بانے پوش ہوئی ده مسئلہ کی صرف نور لکه دا سٹاکا پکا امام بیو صفت دا لگا مسئلہ را غلی دا ماری امام سیم نصیح اوری دلی دی که غلط اوری دلی دی اغیب بارا که للن دا دو مذبون دا کول بکار دی چې او دی امام سیم مذب شو یاد صاحبینو صاحبینو چې کمدنو داوي صاحبینو قیاس که پا حق دا شو فیوانی چا بانی صاحبینو دلیل بخی وام فاقت چا شفیبان نید پرست که دا دین سید چه کم دنو او دا ابتخار مشتریو سو مشتریو دا دین سید ندا پلاس سکو واقستو شاجی پی سو دا مشتری زرزر لگه دلو دو پا کسه کڑیوا عبادی کڑیوا سه کڑیوا عبادی چې شوپې والا شوپ و او د سوپه د شر سولو برابر کړی وه نو سبا کو پ خار ته به وواي چې خپله بعدې لري کوه او شې تهسه ورکه پټی ورکه حق د شوې د دو و که نو دله مونږ ورکو که به نه ورکوو د حق د شوې کمزور حق دی حق د شو ولې دیې قذا د قا تو سرشته ضرورت شتا او که زر نهو با لږې مو شپه ضررو ونه ګرنو باطلیږي او حق د شفیق کمزور هسه دی حق دی او حق د بایع قوي حق دی دي قضا د قاضی ته هم ضرورتو نشتا او دي کی چې کمنره د په تاخير باطلی دی له مو نو چې د زویف حق د وځي منګه مشتري ته وایي خپل آبادی دی لری کا فور شوي چې د زویف حق د وځي منګه مشتري ته وایي خپل آبادی دی لری حواله کو نو د قوی حق د واجبات په طریق اوله فرض اوله د قوی حق د واجب چې حق د چا دی د بایه دی د حق د واجب ومنګه په طریق اوله مشتری ته واجبې خپل آبادی لري کا او پټې د تسکا صاحب نو مزه پوشوي صحیح ده کنا او استاد خو استاد دي استاد سره نګیږي ځکه وي خپلار سمره اندغه خ خپلار خو یې کنا اپنی زوئی نده زوئی دا لکه خبره د پلارنا مشرکه ده نیشه که ده شی که ده شی صحیح ده که نا نشاگرد کارس امره کابل شی که نا خوده لکه دا استاز نا پلار که ده لی دا خبره د پلاران که گئی مخا تاس داس کېږي ما ماتا پتران بیا تاسو بریت تاوی لکه من که استازان نیو من فلکا تاسو بیا دیر غٹو غٹو خلکو پس خبری کا ہوئی دا تاسو یہی بل سوک نہیں آو دا پا تاسو کې دا, دا دا بیا دبا دا, دا شیزو نا دا پا دیر تالیبان کی جوڑی کی. دا دا غنی تربیت نہیں او بس پلاران دا زان لچے کمدنو جوڑ کی اللہ دی منگ بس دا دن ناو کران کی آنا آو. دن دیر لوئی ځان له زان لہ مخیطات دن خدمت دا چے کمدنو آئیڈیا کئی نظریہ کئی زان د دی دین نو کر حساب کوي چې زب د دی دین خدمت کوم زو تاسو ته سن پرېګه زکه چې زوم نه پېګم مړ صفه خبر ده لکه زو فوام چې ز لدکه تاسو سن خبرو کومه ما هم بیا چل ناراضي نو بس اخره کې بس زغلش کارا دین په خدای یقینو کله کړه کې مې سم ډېری خبرې زوم دیو ته وزدا سوم داس سوم داس بیا مال ناراضه به زما نه یی شي چل شي دا تاسو روپ دی په ما باندې کانا اصل کې داواجه کانا نگالتو تازو خوزان لگرد خالا کی کھولا کمڑا این چپا به با دا تاو لگی آو چی داسترگی پٹیشی مڑایی بنا آو یہ سا چیز سب خورا کتا با نوزو امام سبتو ای دا امام سبتو ای دی مشتری دا شپې سالت کڑو آن دا شپېجو د دا دادی مشتری مسلط کړه دا دادی مشتری په دی آبادای باندې الټا مې وې دا مشتری په دی آبادای دي شپې مسلط کړه ها او بایو دا مشتری په دی آبادای یو د شپې او د مشتری خبره وګنه بل د بایو د مشتری نو دی مشتری چې آبادی کړي وا صرف د مشتری او د بایو خبره وزمون چې کوم مسله نه هغه کې بایو مسلط کړي دیکنه نه دی. زما کړي دا بای او موانه چاره پکړي دي بای را پکړي دي کړي دي کړي دي کړي او هیپ مان او چې کله د شفي خبر را لا نو د شفي چې شوفو موشتري وکړه ماده موشتري په دی اباده باندې د شفي مسلط کړه ها مسکار خبر وځوي ته چې کم نور لا کومسلط او مسلط کې فرق راغی خبر وانه پوښوي دا مصلت من جهه البائع ده چې د بل ته بائع ده ته و چې ما تا کا ابادي سکا ما تا کا دا باندې شپه ده چا د وجهه د وایه ده وجهه نو بایسا عايشو پنقذ د ما من جهته هی بایس شو سایشو پنقذ د ما تممن من هی شو کو شو د کوشش کوي په ما تاول د اغه سس چې د د وجهه ششو تام شیو د دې باید وځي شیو تام شیو او بده شوفي په ټیم کې دا چې کمونو شفی به ساي نه دي پر نقص د ماتممن جهته نو پرق دک نه دي نو دا د قیاس چينار ده په کوې باندې یا چې د تا کان پرون مونږ چې کمونو په دې باندې ځانا دو کوئی نا کس راسته دا غنلہ سمات شو نا کونمات شو او سم پیدی چینار نا را خلاص کونمات شو دستنگا کبراو شو دا دا براوالا و قیاس دی دا سنی شویلی شو جدی بونه ریانو و من دا با دارن بیان فاسدن چایی چه کم دنو خرس که یو پلاتو پا بی فاسد سرا فبناها المشتری نجور که آبادی پا گو کرشا مشتري نفاله قیمتو ها فا دو بانی قیمت تهین دا بی حنیفه رواه و یعقوب آنهو دا دی امام بو یصف سده نم دی یعقوب که که دی امام بو یصف سده دا ویلی دی چه کل زمان او دا استاجی نم یو زیر آشی نبی آو ما سر ابو یصف نو آئی زکر زمان استاجی ابو د دی او زمان نم با ما آزی ابو یصف دا, دا بچه کمدون زمان دا استاج سر بیاسر آزی ما تا با دی چ ځه استاد سره زمانه ميو شان د زمنګ د طالبانو یو لوی المیه ده چې په ستیج باندې مشر استاد نهستی شیخ پناستی لوی شیخ القرآن بنستی او دای په وړو کې چې نی ته چې کاندن القابات وي دا ډیره بده خبره دا اول داغه په مخ کې دله دا سره دعوت ورکو چې شه دې چې داغه په مخ کې بیان کړي بس چې مشر استاد راغ نور خبر ختم مسالم شرو استاد په بیانو کې دیو چې sawdust ضرورت چې چوتې غره خلچي کې بیانونه کوي ککایمو نو پلان کې مولاي سي برابر شي په بيانو کې هغه سلسله چې کمره دومره القاباتو کې سيده جوړي کړې دي نو استاد په مخ کې دا ډيره به خبره ده د استاد په مخ کې دا وګوره ادب دی دا د ویلي چې زمانوم کثرت کراش مړو مې وې وې او زما استاد سره په زمانوم سره بابو یوسف نه لیکي بیا ابو او ابو زموندوړي او شانغزي ماته یاقوب چونيوالې نوم په ماته لیکي یاکوبی د سبیل دی و تا یې دسوای راو هو یاکوبانو یاکوب له سبیل دی فلجام الصغیر فجام الصغیر کې القا بات دی او د غریره خوب بس خوبه سپری دی وای بس سبد ته وامه یو وخوندو دا روایت د چکم د امام ابو حنیفه ما ز پمتن کې ذکر دی کنا ذکر دی کنا دا امام بوی فجام الصغیر کې له چا نه نقل لې امام یوسف نه سده نقل لې خروج ګړو ورشيوه مسوم شکه بعد ذالک فی روایت د دین روستې په روایت کې څه ده شک کړه ده کای نو کای دي ایو مې شوف کسه کای کای خو امام سره په مذب کې سفره کړ صحیح ده د امام صدق په مذهب ده د دې شک باندې به سفره کړ وکاله صاحبین وې جن قزل بنا و تردو الدار ماتو بکړی شه او واپس بکړی شه دار والغرس دارنګه او باه استلې شي غبوټي کبوټي بکې سګړيو کارل ولغرس وعلى هذا الاختلاف او دوونه کرل دا په دې اختلاف باندې ویناري صاحبين وی غوکېری د ماویل له پتاو صرف تر غوکېری ان حق الشفیء اصف من حق البایه حق د شفیق کمزور دی د حق شانه ولی حتى يحتاج فيه الى القضاء په حق د شفیق محتاج د احتياج چاته دی, دی. یوزوف دیمزوف ويطلب بالتأخير او په تأخير سره سوم بخلاف حق البائی پر خلاف د حق دچانا سم اضاف الحقین لا ابتلو بل بنا اغا اضاف دا حقین چه چې چه حق دچا دے شفی دے اغا پو بنا باندې باتی لی گی نا شفی دا واپس کو کھو کھنا فا اقواهما اولا ها چه کم قوی حق تے چه حق البائی دے اغا پا بادای په باتی لی دے لے نیش نا دی پو وقی جرت آسانا کھنتی بادیو دا خٹو نا دا, دا دروان نوستیو کې بیا دلته و چروا نه خیرات دې سو بیا کار کړي ها ها او د خرټو د ګټو آبادی نو بزه صحیح ده ګټیا په لړو او خرټي دې په لسکا آ په لکا اوس خرټي بیا داسه داسه کا خوره وشي کنه د سیمنٹ او باديو که بیا چا ته و شګلاړه سیمنٹ سسو لړل خبره ختمه خوخت بیا غه شاندی څوره خوخت بګماتیږي دې غریبانان ته سبا ثم اذف الحقین ها ولو هو امام سی وای ان البنا و الغرس ما یقصد به الدوام اسد آبادی چ سړی کای ودا رونوولو لګی باغ چ سړی کری ودا یصوله کری دا دیسره قصدای چې دا پټه وزدان ته همیشه سکوم فات کوم دا په قصد دوام باندې وقد حصلت تسلیت من جهه او دا مشتري چا مسلت کړو بای مسلت کړو فین خط حق الاسترداد حق د استرداد شوه ختم خون بخلاف حق الشفی پخلاف ده حق شفینا لیانو لم یوجد منه تسلیت شفی ده وجنه تسلیت نه دراغلی چې دا په دغه آنی چې امدانو مشتری بانی شفا کری دا گنا آن. نو داش مشتری خو شفینا ده مسلط کرے ولی حاضر ده وجنه لایبتو البحیبت المشتری نبا تلیک چې کمنو حق د شفیفه هيبه د مشتری باندې لکه دا افتخارو لګیدو او دا پټه چې کمنو بل تسکو هيبه کو خو بیا پمسو کې سو کول شي شفافه کول شي به حوتل مشتری وبیعه فكذا ببیعه نو هغه په هيبه او په بیان باتلیدنو په بنا بسس شي وشق يعقوب في حفظه الروايه عن ابي حنيفه او امام يعقوب يا يا ابو يوسف رحم الله تعالى شکړه او یا داش د روایت کې د امام ابو حنیفه نه د ذکر کړي وقد نص محمد علی الاختلاف چې کتاب الشفاه دا د اختلاف چې منکب سکو ذکر کو دا اختلاف چې کم دنو په کتاب الشفاه کې د مبسوط نه چا امام محمد خص صراحتن څه کړه دے نقل کړه دے چې امام سبدا مذهب د صاحبینو سره دا مذهب به فإنه حق الشفاه تی حق شفیچه دې مبني على انقطاع حق الویه دا مبني د پینقطاع د حق چا باندې د بایه باندې بل بنا چا اې 파بادای سره چا باندې وکړه چې څه وکړه دې مشتریو کې سو وکړه ابادی وکړه د بایه حق څه شو ختم شو د بایه حق څه شو ختم شو شفیچه شفا کوي شو کنه د شفیچه شفا څه ایښو کنه شفیق په مشتری سره دې اعتراض چې دوی له پټه سره کړي دې اغه سره نو کدا بایته اوري بایته سګي اوري امر رتګي بیا چا تا بایته مبياده شفي شفه او اخو بنا په دې باندې دا شه حق شفي بنا دې په دې باندې چې دې مبيي سره د بای حق شي ختم شي په نو شوي نو په بنا سره حق دا چا ختم شو د بای سوشو استرداد ختم شو نو دې شفي شفه شو صحیح شو نو ګره د امام سے مزاب لاسه نقل کړي دلته فورشوي و ثبوته على الاختلاف دغه اختلاف شکموی دغه په دې باندې و نوی نه دي و منستر جاریه تن بیان فاسد زبست ډیر دي